In realtà dopo da di tempo ragionavamo su conferire questo questo riconoscimento ad Abdullah Ocalan. Va da sé che nelle ultime settimane si è rafforzata la la nostra convinzione con l'ultimo appello di pace. Abdullah Ocalan rappresenta per generazioni di attivisti e attiviste in tutto il mondo, oltre che ovviamente per tutto il popolo curdo, un punto di riferimento straordinario, è un intellettuale è riconosciuto universalmente, ma soprattutto è colui che ha guidato per decenni la resistenza del popolo kurdo contro l'oppressione del, dello Stato turco e ha fondato eh, di fatto anche l'esperienza del Rojava, quindi il confederalismo democratico nella Siria del Nord-Est. Crediamo che eh, la sua figura ancora purtroppo in carcere, perché eh, ricordiamo, sono 26 anni che Abdullah Ocalan è richiuso nel carcere di massima sicurezza di Imrali in Turchia, crediamo che la sua liberazione sia importante, la lotta per la sua liberazione non si è mai fermata, oggi più che mai, anche dalla sua liberazione e anche dal riconoscimento derrjava come esperienza autonoma e eh, democratica di convivenza tra popoli e religioni possa passare un percorso di pace. Tu lo hai accennato poco fa e eh, ci ritorno sopra, è di poche settimane fa, insomma, l'annuncio, l'appello lanciato da Ocalan per la fine della lotta armata e anche per lo scioglimento del PKK, un passo storico. Assolutamente sì, naturalmente non è il primo appello alla pace e alla soluzione politica per il popolo curdo che fa Abdullah Ocalan, però sicuramente la portata della richiesta di scioglimento del PKK e della fine della lotta armata è un passo ulteriore e importantissimo, un passo che è stato accolto positivamente con un'apertura da parte di curdi in Turchia e in Siria, va da sé che significa instaurare un processo, non si può sicuramente deporre le armi de di una resistenza stenza così dal giorno alla notte. E infatti, si tratta, secondo i curdi, di fare un congresso guidato proprio da da Abdullah Ocalan, quindi è un'apertura importante in un momento in cui il dibattito su il riarmo a livello europeo e non solo, quindi questo questo tema è forte, l'appello di di Abdullah Ocalan rispetto al PKK che è, ha fatto una resistenza armata durata 50 anni, credo che che sia significativo e importante. Com'è stato il dibattito rito in consiglio perché insomma sappiamo che per alcune forze politiche i curdi e il PKK in particolare sono considerati organizzazioni terroristiche. La da parte della destra, del centrodestra si è stato c'è stato un po' di imbarazzo nel prendere posizione perché sicuramente anche votare contro questa delibera era un gesto un po' forte rispetto a al significato appunto che a questo momento dare la cittadinanza onoraria ad Calan. Il voto però comunque ha trovato voto positivo da parte di di De Bias e di entro Bologna adesso del del gruppo misto e quindi penso che non aver avuto nessun voto contrario sia comunque significativo. Gli interventi chiaramente sono stati anche da prospettive e culture politiche differenti, però sul riconoscimento in qualche modo de, dell'importanza della fase soprattutto oggi, ecco, anche se eh, per noi eh, per quanto riguarda coalizione civica, ma come per quanto riguarda tantissime associazioni e il movimento curdo in Italia e in tutto il mondo, la detenzione di Ochalane un tema da 26 anni e non sicuramente di di queste settimane. Cittadinanza norriera che allo stato attuale delle cose non non potrà ritirare, appunto, si spera in una sua liberazione e anche una forma, diciamo così, di scuse rispetto anche a come fu trattato Ochalane nel 98-99 nel nostro paese. Ah, beh, nelle ultime settimane penso che alcuni insomma, ascoltatori e ascoltatrici della radio avranno letto del dibattito Voltosi sulle pagine del manifesto su, su proprio quei giorni lì Con Massimo D'Alema e altri Che ripercorrevano Insomma le responsabilità O lo scarico di responsabilità Che ci fu all'epoca Quando Ocalan venne in Italia Li fu data solo dopo il suo arresto Perché lui poi Insomma fu consigliato Per andare in Kenya L'asilo politico appunto E l'Italia avrebbe dovuto darglielo Nel momento in cui lui era sul suolo italiano Evidentemente E quindi diciamo così Quelle vicende controverse se sicuramente pongono però è eh, una responsabilità italiana che a un'onta che non è la cittadina al sonorario di Bologna ovviamente che può che può lavare però ecco penso che siamo comunque in un'altra fase tante città hanno dato questo conferimento e non lo potrà ritirare speriamo ovviamente che sia libero il prima possibile però faremo comunque una cerimonia con una importante delegazione curda non posso anticipare nulla perché insomma incrociamo le dita che tutto possa andar bene nelle prossime settimane ma ne però faremo una cosa importante, ecco, per consegnare questa cittadinanza onoraria